Milers de persones, 6.000 segons els convocants, es van manifestar ahir al centre de la ciutat en protesta contra la crisi per reclamar democràcia directa i cridar la indignació davant dels polítics, els bancs i els sindicats tradicionals. Es va convocar a través de les xarxes socials i va ser la rèplica alternativa a l'organitzada el dissabte pels sindicats contra les retallades socials. Els manifestants eren un grup força heterogènic. S'havien adherits grups veïnals, associacions de damnificats per desnonaments immobiliaris i joves amb simbologia ecologista, anarquista i d'extrema esquerra, sense consignes partidistes, això sí, tal com reclamaven els organitzadors, i també pares i mares amb els nens amb cotxet. La manifestació va sortir cap a les 6 de la tarda de la plaça de Catalunya, va baixar per la via Lalletana fins al passeig de Colom i va finalitzar el parc de la Ciutadella. La Guàrdia Urbana va tallar el trànsit a aquests carrers i avengudes i va obligar als conductors a prendre rutes alternatives. La manifestació es va desenvolupar sense incidents i en un ambient festiu animat pels altaveus amb música i grups de percussió. En un edifici de Via Lalletana, un grup de joves van aconseguir pujar a un dels balcons i van desplegar una pancarta gegant que va ser molt aplaudida pels manifestants. L'altra parada del recorregut va ser la seu de la delegació del Govern de l'Estat a Catalunya. Davant de la porta tancada de l'edifici van deixar, com si fos un, un, una ofrena floral, pancartes i cartells contra la crisi, la precarietat laboral i la discriminació dels estrangers, entre d'altres. També alguns espontanis van llençar ous contra la façana i és que quan el ciutadà veu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 Un titular que ens porten a parlar, en primer lloc, de la droga. I és que allà s'ha reticulat un clan familiar que traficava amb droga. Els Mossos d'Esquadra han detingut set membres d'una mateixa família que traficaven amb droga a l'interior d'un pis dotat amb grans mesures de seguretat. Quan es va produir l'operació, en la qual es van arrestar dos menors d'edat, un dels detinguts va treure una pistola i va amenaçar de disparar-la. Amb tot, un mosso es va llençar al damunt seu i va aconseguir prendre-li. El pis, situat en un bloc del passeig de Santa Coloma del barri de Baró de Viver, era presumptament un important centre de venda de cocaïna i d'heroïna, segons van explicar els Mossos d'Esquadra. Al pis hi anaven toxicòmens a comprar unes dosis que consumien al mateix carrer. A l'interior de la vivenda, els agents de policia hi van trobar tres pistoles, munició, quatre catanes i un bastó amb un estileta dins, a més a més d'una certa quantitat de droga. Doncs aquest serà un dels temes dels quals intentarem parlar-ne avui més abastament. També parlarem de Sant Andreu, que avança en la recuperació d'equipaments. La recuperació de l'antiga Fabra i Coats, on s'hava encabir la factoria de la creació i el Museu d'Història Industrial, ha estat un dels projectes estel·lars d'aquest mandat al districte de Sant Andreu, amb la nau Ibanop adquirida el novembre passat per l'Ajuntament, o la recuperació de vell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 Un nou barri a cavall entre Sant Andreu i Sant Martí, que tot i haver-se aprovat la modificació de pla general metropolità, no s'ha pogut tirar endavant per falta d'acord polític, segons Montbrú. La llista de projectes executats eh, és, és prou llarga i està prou distribuïda al territori. I parlem de les obres de l'AVE, novament, i hem de dir que s'ha descobert un poblat neolític a Sant Andreu.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 Segons explica Ferran Puig, s'han localitzat restes que van des de la prehistòria al recuntal del segle XIX, una joia de l'arquitectura hidràulica. L'equip d'investigadors també ha destapat una vila romana del segle IV amb espais de producció agrícola. Dalgunes restes a afe falleix Puig s'antenien indicis, indicis en zones pròximes. Però del que no hi havia una sola dada és del poblat neolític i d'una necròpolis medieval descoberta dintre de la Torre del Fang, un edifici catalogat que està situat a Clotes Prunceda. I continuem repassant altres informacions. Ara ens acostem a Can Fabra i és que es prepara per acollir al taller de músics. La...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 No se sap mai, potser haurem de fer una subscripció popular per pagar la nostra part, com va fer per construir el seu dia al Palau de la Música, ho deia, això en broma, en Lluís Cabrera. I encara tenim d'altres informacions, anem ara a parlar del, del Busbao, i és que l'autopista superposada Busbao allaujarà la saturada C58 a partir del 2012. El projecte més ambiciós i car, iniciat fins ara per fomentar l'ús de l'autobús i augmentar l'ocupació mitjana de només una com dues persones, els vehicles que accedeixen a Barcelona, enfila l'últim any d'obres. L'innovador doble carril segregat de la C58 per abusos i vehicles d'alta ocupació, VAO, de tres persones o més, avança bon ritme entre l'Avinguda de la Meridiana i Montcada-Ripollet, amb l'objectiu d'obrir a principis del 2012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 Actualment, a més, s'està construint la nova estació subterrània de Sant Andreu Comtal. Doncs ja veurem com arribar a finalitzar aquesta, aquestes obres que s'estan fent per construir l'estació subterrània de Sant Andreu Comtal. I encara tenim més coses d'afegir, com per exemple que els semàfors a l'entrada de la Maria Diana ja estan operatius.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 Per substituir-la, a principis d'aquest mes han començat a funcionar una sèrie de semàfors amb passos de vianants a l'alçada del carrer Tossal, que seran un pas definitiu per acostar les dues trinitats i perquè molts conductors entenguin que han entrat a Barcelona i han de reduir la seva velocitat. I atenció perquè els veïns de Sant Andreu tornen a engegar al projecte Persones Grans, Grans Persones.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 les persones que se senten soles, que tenen una situació econòmica precària o algun problema de salut. D'això, se n'encarreguen voluntaris d'una vintena d'entitats. Segons s'expliquen, es tracta d'estar atent. I qui també cal que estigui atent és el Sant Andreu, perquè eh, sembla que ser que el Nacho Gontalet, que era fins ara el seu entrenador, doncs ho deixa, eh, canvia d'equip, de, se'n va de, de Sant Andreu, però hem de dir que ahir precisament doncs, el Narcís Sala es va acomiadar d'aquest entrenador, el Nacho González. El, el Sant Andreu ha tancat una temporada irregular amb una nova derrota al Narcís Sala per 1-2 contra el Castelló. Els andreuencs només han guanyat un dels, deu, dels últims 10 partits. Una recta final per oblidar i avui no han pogut dedicar una victòria a la seva afició. L'última victòria dels quadribarrats a casa va ser el passat mes de febrer. Avui al minut 25 ja perdien per 0 a 2 amb dos gols a marc, que deixaven el partit visble per a sentència. El gol de Miguelet, abans del descans, ha estat un nou episodi de la tònica d'aquesta temporada, nedar per ofegar-se la costa. També hi ha hagut un petit homenatge per al tècnic Nacho González, que deixarà el Sant Andreu a final de temporada. Doncs Com podeu comprovar, moltes són les notícies que tenim avui en el nostre programa i algunes d'elles doncs, en parlarem bastament en el transcurs d'aquesta hora. Ara el que fem serà una petita pausa, però tornem tots seguit amb moltes més informacions. Fins ara. Busca el centre dins del teu cap Potser hi trobaràs Un lloc on jugar Station Atlanta 96.7 FM. Escolta'ns amb els cinc sentits. Radio Smyrna, the de Sant Andreu de Palomar. Radio Unitat de Penya. Sintonitzes amb el sol. que migs voïlar. Radio La primera emissió local da Omns ofämnt her, AC incarcerated live in the icy indoor unit. It would allow people to work the car also laughter and influence the concept of a proud model of natural correweras and material content so that. This is his time I was born in the icy indoor event event. أour of of the pHitus, warm handside, and the water bogged down in this intense seu cushy should be captured.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 Continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del telefònic el senyor Albert Mercadal, que pertany a l'Associació de Veïns de, de Navas, perquè ens expliqui doncs, com ha anat aquesta festa major que ha durat durant, doncs, fins aquest cap de setmana. No? Uh, bon dia, Antoni Mercadal. Sí, hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis com ha anat la festa major, perquè la veritat és que hi han hagut molts actes, no? Sí, sí, hi ha hagut molts actes i tal encara que una mica pel temps i així doncs ha estat en fi, en una participació reduïda uh -huh. eh? degut al temps eh? el que sí que és important és que s'ha fet l'acte eh, al casal de la gent gran, no? que ha estat molt, sí. molt, molt maco sí, sí, sí, ha estat un acte molt maco sí. Uh -huh. molta, aquí sí que hi ha hagut molta participació eh? uh -huh. després també hem de, de parlar del pregó que va, sí. va comptar amb el senyor Juan de Torres. Què podem dir del, del senyor Juan de Torres? Bé, jo vaig estar, aquest dia concretament no, no vaig poder assistir perquè vaig estar malalt uh -huh. i no vaig poder assistir a aquest acte i clar, no puc donar la meva opinió. Eh? No. Uh -huh. Millor que, el, que ho conteu amb el senyor Jerez, ah, el, el tema d'aquest acte, eh? Uh -huh. Molt bé, doncs així ho farem També hem de destacar que va haver la participació del Sant Andreu Ja es van, no? Sí, sí, sí Aquí sí que podeu dir alguna cosa Sí, no, no Va ser un acte eh, musical molt maco eh? uh -huh. Sí, sí uh, D'altres activitats que a li crides l'atenció i que participés amb ells? Les rues, les rues eh, Pels barris van, van estar molt interessants Uh -huh. Sí, sí, la rua sí que eh, va ser interessant i hi ha molta participació de tot el barri. Eh? Perquè costa, no?, d'organitzar una rua d'aquest tipus. Sí, sí, sí, costa, costa. Uh -huh. Costa, sí, sí. També ja va haver-hi la Botifarrada i ahir finalment el Castell de Focs i música Exacte, sí, sí, que també va, estar, eh, va ser molt maco, eh? Uh -huh. Tot el molt bé, d'acord. Doncs moltíssimes gràcies, senyor Albert Mercadal. Molt bé. I gràcies per atendre la nostra trucada. Molt bé, d'acord. Adéu, bon dia. Adéu, bon Molt bé. Doncs tenim eh, moltes coses per comentar al eh, respecte de la festa major del barri de Navas, com per exemple que va haver aquesta participació del duet musical Tito en Alicia, el sopar de Germanó i balla amb totes les entitats del barri, també va haver-hi el pregó en què va participar la Gemma Montbrú, regidora del districte de Sant Andreu, i el senyor Juan de Torres, director de l'escola Amili Juncadella. La participació del jazz band de Sant Andreu Jazz Band, eh, també la banda sinfònica de Roquetes. Eh, va haver-hi també del dia 14, és a dir, dissabte, eh, l'acte Junts amb la Música, eh, una exhibició i itallesa de danses tradicionals eh, africanes, Batuca, karaoke, a càrrec del centre obert Don Bosco, taller de lectura de llibres i construcció d'instruments i flash flashmoo. Més coses. Dissetat també va haver-hi una festa infantil, una festa eh, cívica que es va desenvolupar en una, a l'escenari central amb la xocolatada i pallassos la, a càrrec de companyia Somriu, Ara que pots, i l'espectacle Polit, Polit, Polit. I el dia 14, és a dir, dissabte, va haver-hi la nit jove... ...amb eh, la participació d'actuacions de rock, funk, rap... ...servei de bar a càrrec de Colla Castellera Jove de Barcelona... ...una botifarrada dissabte a les 9 de la nit... ...amb l'escenari central, tradicional botifarrada i ball... ...amb el conjunt són de quatre i amb alguns sortejos. I finalment, doncs, tal com ens deia el senyor Albert Marcadal... ...ahir va haver el castell de focs i música... A, va ser a dos quarts d'onze de la nit que va tancar la festa amb la, a les pistes de petanca de la parròquia pla, de, situada a la plaça de Ferran Reyes Molt bé, doncs ara si ara fem una nova pausa mm, i tornem tots aquí Every stone of you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 Molt bé, doncs ha arribat a aquest punt, en el que sabem ara mateix és parlar amb el nostre company d'esports, en Pol Gustens. Molt bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Doncs ens agradaria saber com va anar finalment al eh, final de, de temporada, no? Sí, va ser un, un partit ahir a les 6 de la tarda, amb poca gent a la 6 sala, però els pocs que hi van ser amb ganes de veure el seu equip per l'última vegada aquesta temporada... El partit eh, no hem de comentar massa cosa. Va ser una derrota per 1-2 contra el Castelló. Es van començar avançant els castellonens per 0-2 i després va tallar distàncies Migueles amb un bon gol al principi de la segona meitat. Però ahir el partit va ser el de menys perquè es tractava de donar el comiat a una temporada i també a un projecte, un projecte de Nacho González, també a Joan Gaspar, de Nacho, que ha durat 4 anys, uh -huh. el de Gaspar encara, encara més, i que tots dos abandonaran el Sant Andreu de fet, jo, ja va, podem dir que ja l'han abandonat, no? que al partir del 30 de juny ja no estarà ni entrenador ni president del, del club. Pel que fa a la l'avançant tècnica, doncs Nacho eh, va ser acomiadat major, majoritàriament amb aplaudiments, perquè de fet ha fet quatre, quatre anys molt bons, potser aquest últim no gaire com s esperava perquè en teoria l'equip havia de lluitar pel, pel playoff i finalment no ho ha aconseguit, però bé, es va estar a punt, a punt, però <ríe> molt molt molt a prop d'aconseguir l'ascens la temporada passada, per tant, jo crec que l'afició el va acomiadar com, com, havia, com, com havia de fer, no? amb aplaudiments, amb reconeixements cap a, cap a ell i cap als jugadors, potser no tant a aquesta temporada perquè no, no, no, han, no han acabat d'estar a l'altura, però sí, el seu projecte i a seves ganes Podríem dir que segur que s'ha equivocat en moltes coses i d'aquí li hem criticat potser en algunes, però bé, era també la nostra feina i però el que s'ha de dir és que fins a l'últim moment ha intentat eh, moure coses, canviar jugadors de posició, provar noves fórmules per tal que aquest any la cosa tornes a funcionar. No ho ha acabat d'aconseguir, però bé. A la balança és molt positiu i ha estat aquí... Es va trobar un club eh, gairebé, a la... No a la misèria, però sí en una situació molt, molt precària mm. i l'ha dut a, a una situació d'estabilitat a segona B bona. Per tant, a partir d'aquí doncs Nacho va dir que no tenia clar on, on aniria l'any vinent, que no tenia cap oferta en ferm, Es parla de l'Espanyol B, però no està confirmat, mm -hmm. no, està, no hi ha res oficial. I a partir d'aquí el doncs, Sant Andreu, que encara aquesta aquesta tornada a començar, no?, perquè l'any vinent no hi haurà el senyor Gaspar, és a dir, hi haurà el Manel Camino amb uh -huh. un terç del pressupost actual, amb un terç de l'actual, això és eh, rondant els 350.000 euros, si ara hi havia gairebé un, un milió d'euros, doncs eh, això, gairebé un terç, la qual cosa implica que es farà una plantilla de circumstàncies, o si més no, buscant jugadors més eh, de perfil més baix, o, o si més no, més joves, més no tan estrelles de la categoria, com fins ara havíem buscat, per exemple, amb Lluís Blanco, Joel, que són jugadors consolidats amb fitxes altes. També hi haurà canvi de jugadors moltíssims, perquè, de fet, tots acaben contracte exceptuant uh -huh. a Morales i a Moiano, i, de fet, Moyano i Morales són dos jugadors que tenen fitxa molt alta, per tant, s'ha de veure si, continua, si continuaran o no, és a dir, es prepara un canvi, Jordi, brutal. Perquè el Manel Camino, des de l'equip d'esports, com el veieu? Bé, és un, és un home que no té aparent relació amb el futbol no? fins ara, que era és un constructor d'aquí de Sant Andreu, eh, mm -hmm. eh, que té les seves empreses i tal, i que jo pel que he parlat amb ell no, no sembla gaire posat en el món futbolístic. Ara sí, mm -hmm. se n'està impregnant a, a partir d'ara, i home, hi hem parlat, i té certs projectes interessants, vol crear una televisió del club, vol també apaginar un equip de, a, a l'Àfrica, sembla que té bastanta bona... Bones mm -hmm. intencions, el que passa que també hi haurem de veure si, si és que no l'han enredat de quedar-se el club amb aquest pressupost una mica just o, o si li acaba sortint bé. Mm -hmm. Jo crec, jo personalment, crec que uh, l'èxit passarà molt també pel tipus d'entrenador que s'escollir. Es par... mm -hmm. uh, hi havia quatre candidats per la banqueta, perquè clar, si no vols portar jugadors uh, de renom, doncs com a mínim porta un entrenador potent, no? que pugui convencer els joves per, per tal de, progr de progressar. No? Uh -huh. Hi havia quatre entrenadors que sonaven, un era Piti Belmonte, que sembla que estarà finalment el que ocupi la banqueta del Sant Andreu, no està oficial, però sembla que aquest és el que està més a prop. Uh -huh. També hi havia Ramon Maria Calderé que era el meu preferit, sí. perquè era del Tarol i va ser jugador uh -huh. del Sant Andreu a principis dels 90, va ser bueno, protagonista d'aquella d'aquell play-off a Lugo, on ens van virlar un ascens a divisió A i volia tornar a Sant Andreu doncs el que havia bueno, el que no va apuntar a donar en aquell moment i tenia moltes ganes calderes d'entrenar al club. També és una barra molt molla, que acaba de fer una gran i també Miqui Carrillo, que està fent el play-off d'ascens en la muntanyesa. A eh, veure, sembla que s'ha de pitir bé monte, doncs esperem que pugui dur a terme el seu projecte... Doncs, amb amb normalitat, pugui portar els jugadors que ell vol, li el deixin amb el futbol base, que és una cosa de la qual Nacho no l'hem gaire treballa amb el futbol base, i l'any vinent sigui, sigui propietós. Uh -huh. O sigui, que de moment, de tota la plantilla que hi havia aquest any, només han quedat dues persones. Clar, no és així tampoc. Vull dir, uh, queden en contracte dues persones, que són uh, Morales i Moiano. Però, és clar, uh, igual dels que acaben, dels que acaben contracte, alguns els el renoven. No sé, no uh -huh. ho sé. Clar. És a dir, la teoria per contracte han de, han, han, de, han de continuar Morales i Moiano però uh -huh. com ho deien en fitxes altes és possible que tampoc els acceptin i que es busquin la vida en un altre lloc uh -huh. i de la resta tots acaben contracte però és més que possible segur vaja, que tres no sé, o quatre com a mínim es quedin i que facin una renovació eh, per exemple a Llobet, a Dani Guillén si es pogués estaria uh -huh. bé, a Migueres si es pogués estaria bé, a jugadors que han la talla perquè vosaltres des del punt de vista eh, esportiu mm, renovaríeu eh, tot, el, tot el que és la plantilla o eh, esperaríeu... aviam... aviam què passa, no? No, no, jo... pel rendiment que han donat aquest any jo en salvaria poquets <ríe> doncs salvaria Llobet, que el renovaria segur perquè és un, un noi jove i tal mm. Dani Guillén atrara d'esquerra ha jugat molt bé també el renovaria Mojano Morales efectivament també m'ens quedaria uh, David Mígueres també Uh -huh. uh, algú més a Pere si vol continuar també tot i que té fitxa alta diria uh -huh. uh, pf, més gent, gent jove no n'hi havia massa i diria que en Dani Martí també uh, hauria de quedar-se però la resta d'Héctor Bueno Xavi Moro, Alex Cacho um, Sofias uh, si vol, si vol quedar-se Manteca també vull dir, gent jove i no sé si o 7 com sempre passa en aquests casos jo crec que 5 o 6 s'haurien de quedar i la resta els grans, etc que tenen fitxes altes marxarien gairebé ja tots o per, o per cert que jo voldria, vaja mm -hmm. doncs, hi tenim alguna altra informació a destacar? no, no, això que ja s'ha acabat la temporada que queden un parell de paraules d'esport, diria Andreu l'Andreu Merino i la Ferri Moniente, i més informació demà a partir de les 6 Molt bé. doncs demà a partir de les 6 de la tarda paraules d'esport a través d'aquesta misura Vale, d'acord Jordi d'acord, moltes gràcies Pol per gustar-nos per aquesta temporada i esperem doncs que les coses vagin a millor vinga, molt bé doncs ara el que farem serà una petita pausa i tornem tot seguit perquè tenim una agenda, tenim una agenda plena avui, fins ara he d'aprendre a viure i tornar a començar viure en silenci ser no em farà avançar Després miro l'altra gent que em diferent i vull canviar és l'hora m'he de despertar. de dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us deia en fa uns moments el que fem ara mateix és entrar dintre del que és la nostra habitual agenda d'actes i activitats i el, la primera que ens toca eh, parlar avui és la lletra petita llibres escena un conte que es diu La senyora dels llibres i que es realitza a la biblioteca del Bon Pastor. La Biblioteca del Bon Pastor al carrer Estadella número 62 s'ofereix avui a les 6 de la tarda i dins del cicle Lletra Petita Llibres a escena la representació del conte La Senyora dels Llibres a càrrec de Tussitala, dramatització amb objectes dels contes La Senyora dels Llibres de H. Hanson i de de Small i los que estimava els llibres de The Hussley i J. La Marche que tenen en comú la importància dels llibres i la lectura compartida. I col·labora l'editorial eh, Joventut, per una ameïnada a partir de 4 anys i l'entrada és gratuïta. I encara tenim altres coses a comentar-vos, com per exemple el que realitza avui el Centre Garcilaso. Està dintre del cicle L'Aventura de Conèixer Visions de la Ciència, conferència sobre l'exploració de l'espai als secrets dels asteroides. El Centre Garcilaso, al carrer Joan de Garay, número 116, us ofereix avui, a les 7 de la tarda, i dins del cicle L'Aventura de Conèixer, Visions de la Ciència, la Conferència i l'Exploració de l'Espai, els secrets dels asteroides, a càrrec de Josep Maria Trigo. En Josep Maria Trigo és físic, investigador del CSIC IEC i divulgador científic. L'entrada és gratuïta. I encara tenim d'altres coses a comentar-vos a dia d'avui, com per exemple, el que s'engloba d'entrada de L'Aventura de Conèixer t'interessa i el que es fa a la Biblioteca de la Sagrera, és a dir, una xarrada que porta per nom servei femení i servei masculí. La Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, al carrer del Camp del Ferro, número 1, eh, us ofereix avui a les 7 de la tarda i dins del cicle L'Aventura de Coneixer, T'interessa, xarrada servei femení, servei masculí, a càrrec de David Costa de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'entrada és gratuïta i dins la Primavera Cultural s'engloba l'e-music al metro. Demà, a partir de les 5 de la tarda, tindreu dues hores per gaudir de la Primavera Cultural. El metro i l'autobús es convertiran en escenaris de música on diversos artistes interpretaran la seva música amb iPads, mitjançant aplicacions com Jumppa, Pianis Pro i Guitar Pro. Un cop finalitzat el concert, els usuaris tindran la possibilitat d'aprendre a fer música amb els mateixos iPads. Això serà l'estació de metro de la Sagrera, la línia 9 i la línia 7 de L'entrada és gratuïta. I si ara érem a la Sagrera, doncs ens traslladem cap al barri del Bon Pastor perquè allà continuar el Club de Lectura 2010-2011 a realitzar a la Biblioteca del Bon Pastor.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 La conductora de les sessions és Maria San Pedro Sánchez. Si esteu interessats en assistir al club, podeu passar per la biblioteca a recogir el vostre exemplar. El, eh, demà, 17 de demà es farà doncs, aquest eh, Marnisi, Fàtima, Soños en el Umbral. I hem de dir que no és a tres quarts de vuit, sinó a un quart, amb la qual cosa arribeu bé a l'hora perquè us podrem doncs, oferir aquest club de lectura 2010-2011 a la Biblioteca del Bon Pastor. I ara ens n'anem en cap a Camp Fabra i gaudim d'una activitat que porta per nom l'art surt compte i que s'engloba dintre del Lletra Petita, el racó dels pares, primeres passes, audició. El Centre Cultural Camp Fabra, al carrer del Segre, número 24, us oferirà demà a les 11 del matí dins del cicle Lletra Petita, el racó dels pares, primeres passes, l'audició, l'art surt compte, a càrrec d'Igma Udina. Veureu com sona un llibre quan l'explica un, un clarinet. És una proposta basada en el llibre Un fold en fold de Kaveta Pakowska, per una mainada de 6 mesos a 3 anys, i l'entrada és gratuïta. I demà també hi han altres activitats a tenir en compte, com per exemple la que realitza a la Nau Ivanov, la representació de l'obra de teatre Bigotudos amb la companyia Croma. La nou Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us oferirà demà a les 9 de la nit la representació de l'obra de teatre Bigotudos l'entrada general de 6 euros i eh, pels socis eh, de Nau Ivanov de 4 euros. I encara tenim d'altres actes i d'altres activitats a comentar, com per exemple les que s'engloben dintre de, també de la, del que fan a la Nau Ivanov. És una obra de teatre que es diu Tango, una cançó de karaoke a càrrec de la companyia Solitària. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, inaugurarà dimecres la representació de l'obra de teatre Tango, una cançó de karaoke, amb la companyia solitària de teatre. Serà de dimecres a dissabte a les 9 del vespre i el diumenge a les 7 de la tarda. L'entrada general és de 12 euros i per als socis de la nau i 9, de 10. Molt bé. I de la nau i benof ens n'anem cap a la biblioteca del Bon Pastor. I allà què és el que podem trobar? Doncs dintre del lletre petit a tallers de descoberta, enredat amb l'acció amb una activitat que es diu Qui l'endevinarà?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 és per infants de 7 a 9 anys i cal inscripció prèvia i l'entrada és gratuïta. I atenció que hi ha gent que sentiu el, aquella, aquesta ànima de viatgers perquè el Centre Cívic de Sant Andreu es realitzen les mirades del Níger. Continua la mostra al Centre Cívic de Sant Andreu. És una exposició interactiva basada en les sensacions que us desperten les mirades recollides al Níger pel fotògraf Xavier Tourné.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 I eh, tornem cap al Centre Cívic de la Sagrera la Barraca per gaudir d'una exposició que es diu Llum de Tarda de Diumenge. El Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca, al carrer Martí Molins, 29, us ofereix de dilluns a divendres l'exposició Llum de Tarda de Diumenge. És el dilluns, eh, dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 4 de la tarda a 9 del vespre i dijous de 10 del matí a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 9 del vespre.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 D'altra banda, tenim el tocador d'ella, realitzada mitjançant goma bicromada, que recorda una dona. Les dones somíem en ser velles i amoroses, però la dona més vella és la mare, per la seva vida sacrificada per la seva família. Les fotografies realitzades mostren els objectes del seu tocador, amb els quals podem sentir com és la seva vida. En aquesta exposició es poden veure fotografies fetes amb tècniques especials que volen transmetre als, als visitants l'amor en l'àmbit familiar. Hyo Sang Lee neix a Seúl, Corea del Sud, es gradua en, en fotografia en el Seúl Institute of Arts i en, en fotoperiodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona. Vol fotografiar l'escena social i la humanitat i denunciar els problemes socials, la pobresa, les crisis familiars i la vida humana. Així que si voleu veure l'exposició, ja sabeu, Recuerdos de Hyo Lee. Estarà fins l'1 de juny a la sala de màquines de la nau Ivanov. L'entrada és gratuïta i els horaris són dilluns de 5 a 7 de la tarda i de dimarts a divendres de 5 de la tarda a dos quarts de nou del vespre. De dir que dimarts a divendres teniu més temps per, per poder gaudir d'aquesta exposició. I ara el que sí que us hem arribat és el nostre contacte tenim un dos eh, un número de telèfon, que és el 933-345-6454, i l'altra eh, manera de posar-vos en contacte amb nosaltres és a través del nostre mail, que és informatius, arroba rtb, baixa, guió, mitge, fayma, també dir-vos que si voleu escoltar els diferents programes que hem anat realitzant en aquesta mes ora, doncs el que podeu fer és adreçar-vos a totunpoble.blogspot.com i si voleu eh, llegir aquelles notícies que nosaltres us hem arribat des d'aquí, teniu la possibilitat d'anar eh, cap a la nostra cap a la nostra web, que és www.rtv/guiohmichfm.com. Don ja sabeu de quina manera podeu contactar amb nosaltres. I ara ens n'anem cap a la Biblioteca Ignasi i les dies Canfabra perquè realitzen una exposició que es diu «Quitame tus sucias manos de encima». És una exposició al voltant de la novel·la «Quitame tus sucias manos de encima» d'Hernan Migoya, una obra multidisciplinària atribut a la sèrie B i el Pulp, amb l'aventura com a motor de fons. Eh, es pot conèixer la, conèixer la novel·la a través d'un recorregut visual per a les il·lustracions que fins a mig centenar dels, milions, eh, dels millors il·lustradors van crear expressament per a aquest llibre, com són eh, Paco Roca, Max, Peter Be Baggi, Sequeiros, entre altres. I estarà fins al 12 de juny a la sala d'exposicions. I una última notícia que tenim per comentar-vos a dia d'avui és que ja comencen a posar-se en marxa les 22 sales d'estudi nocturnes on podreu preparar els vostres exàmens de mes de juny. Continua el servei de sales d'estudi nocturnes que la ciutat ofereix als joves estudiants s'amplien en 14 sales més. De caire puntual, aquestes estaran disponibles fins al 22 de juny. En total seran 22 les sales d'estudi nocturnes que estaran en funcionament durant els mesos de maig i de juny. Al seu horari és de dilluns a divendres, de 9 de la nit a la 1 de la matinada. A Sant Andreu, la sala oberta serà la de les, la sala d'estudi Ignasi Iglesias Campfabra, ubicada dins la Biblioteca Ignasis Campfabra, al carrer del Segre número 24. Aquesta sala està adaptada per a discapacitats. També estarà oberta la sala d'estudi Garcilaso, ubicada dins l'Espai Jova Garcilaso, al carrer Joan de Garay número 116. Aquesta sala també està adaptada per a discapacitats. Molt bé, doncs arribat a aquest punt nosaltres que no, no ens queda altra cosa més a fer que acomiadar-nos de tots vosaltres. Donar les gràcies a Mari i a que avui ha estat a les Vies de Soi, sense la qual doncs, aquest programa no hauria estat possible. També parlem i saludem a la nostra companya Poli Salines, que ha estat aquí amb nosaltres. Gràcies, Jordi. Bona tarda a tothom. Ah a Noemi Escribano, que també ens ha acompanyat avui. Molt bona tarda. Molt bé. Doncs ho deixem aquí i ens retrobem demà a la, a la mateixa hora que passeu. Una molt bona tarda.